Bueno, pois vamos danos esta con esta música, danos pe pois para saludar o noso o noso amigo Toniño de Treixadura. E vamos dacer boas tardes. Boas tardes, Toniño. Hola, moi boa tarde. que tal? Muy boa tarde, benvido. Moitísimas no gracias nada. por atendernos, Toniño. Nada, un bueno unha aperta grande e moitos parabéns por ese traballo que estás a facer concretamente sí. hai dúas semanas estiveste desde aí Barcia de Mera facendo sí. unha uh, homenaxe a un grande Mingos que ao sí. mesmo tempo tamén recordabades non somente ese, ese personaxe tan importante sino tamén a, a súa aportación musicalega-lega posto que estiveste desde no cemiterio tamén sí. sí. e Fálenos dese, como, como foi? Eh, bueno, a ver eh, Mingoso foi dos nosos compañeros uh -huh. ao que tivemos pois a, a desgracia de perder casi repentinamente claro. eu me acordo que que viñamos dun concerto e ao día seguinte nos dixeron que, que tive aquí no hospital cando o concerto fixera o, fixera o normal con toda a normalidade sí, sí, sí, sí e, bueno, pois pues, pues que puderon ser un par de meses de, de enfermedades que nos sorprendeu a todos, pero, bueno, son cosas que, que ocurren, e, bueno, pois pues hai que tirar para adiante, y... exactamente, hai que pensar sempre en positivo, claro, e entón, pois, pues, nada, o tempo pasou, eh, dedicamos un tema, Mm. que o pasado do do gateido sí. e eh, outro día pois eh, fixemos algo que, que nos gustaría facer moitas veces que era mm. pois, ver esas lápidas en, en, en lingua galega sí. eh, que era un dos motivos eh, polos polos que, que fumos a porque mm. bueno, la poñía que reivindicaban unha home que reivindicou e que leitou pola pola, idioma. pola música e pola idioma, non? Uh -huh, uh -huh. E, e aí estamos, non? Eh, como ben dicían daquela, pois eh, realmente no campo santo sobre todo deste, deste sitio uh -huh. rural sí. onde os vivos falan en galego e os mortos parece que, uh -huh. que falan castelán unha vez que morren e non é así si, sí. no. no. si sí, Se reivindicar precisamente o emprego do noso idioma aínda que sea nunha lápida non? É, é, é, é fantástico é verdade que parabenizamos por ese traballo que, que, que sirve para que recoñecer que o noso idioma tamén sirve para comunicar eh, non somente na vida real sino tamén hasta que un morre tamén poden decir os demais poden dicir que, que aquí estivo un galego de de pro. Por certo, outra, outra felicitación máis é eh, o que temos que dar precisamente por a vosa última interpretación aí no luar coa ah, sí. a muniña de Santo Amaro, non? Si. Sí. Si. Sí. Bueno, muniña de Santo Amaro, fíjate que que sendo un tema de autor, é <risas> unha composición de Teixeira de E que que realmente parece hoy en día que de toda a vida, ¿no? Uh -huh. Pues de algún xeito a noso que nos, nos sentimos moi moi moi moi notificados por, por pensar que, que ese era un dos obxectivos cando uh -huh. cando Trexadura empezou, era sempre se decía, o objetivo de Trexadura era un grupo de música tradicional que pretende seguir Eh, pois aportando música tradicional uh -huh. e descubrindo música tradicional agochada pois, nos cantos populares, nos cancioneiros uh -huh. e ao mesmo tempo aportar eh, o seu grande área para que a música tradicional siga uh -huh. en pé. Pois, bueno, pois ese é un dos, dos grandes áreas que Trisadura aportou, por lo tanto é un dos máximos objetivos cumplidos, realmente. Que, que ademais de desmoitísimas actuacións eh, n -n neste neste ano pasado, quer dizer que agora ao mellor estar recolhendo uh, re revisando o que fillestedes, pero sí. en moitísimos sitos moi, uh, participaste des, um, en algúns ocasións acompañados de, de outros grupos, pero sempre con sí. grande éxito, non? Sí, sí, eh, bueno, realmente a ver, despois da pandemia desde dos anos que, que nos metimos parados, pois pues, o primeiro ano despois da pandemia Foi, foi, bueno, digamos que casi, casi escandaloso, porque... Sí, sí, sí. Había, había, moitos, que desen, había que engrasar, ¿no? Sí, sí. sí, sí foi, non só o Patricia Dura, pero que para todos os para grupos todos, sí, sí. musicais, había moitas, moitas ganas de, de sair de festa. E uh -huh. para nós tamén, porque, bueno, digamos que hubo un ano... Obrigado, no mm. por a pandemia, pero que o ano seguinte si sí se podía tocar, mm -hmm. pero había unhas condicións por Claro. Por por que na pandemia onde non podía haber un, un, un público yeah. numeroso. E no despois pues, disemos que que si tiíamos que restringir o público para ir a un mm -hmm. concerto de grelladura e que ademais non podía estar de pé, e non se podía había que manter unha distancia cando a música de tres xeduras sempre foi de bailar, de, eh, sí, de, de estar eh, xuntos, de cantar xuntos. Grupal, eh, eh. Y entón foi por iso que no segundo ano decidimos que no, que non no sairíamos a tocar Mentre esas condicións non fueran as de sempre. Uh -huh. Por iso estivemos esos dous uh -huh, un uh -huh. anos unha non obrigatoria e outra opcional. Uh -huh. Uh -huh. Y entón cando saímos a tocar, pois pues, eu creo que tamén había moita gana de débelo De ver ao grupo eh, sí, Compartir, sí. compartir música compartir. E, e baile, sí. como dix ti E estes dous anos Que, que levamos uh, si sí, Os veranes están sendo realmente Frutíferos, sí. de moita xente De sí. moita festa A xente pasa moi ben Un concerto de trexadura É un ben veixo sí. Non se... Est nos escoitamos, ou polo menos chegou nos noticia, de que en Cuntis teves tedes moitísimas... Uh, ah, que sí. me parece que foi a última actuación. <risas> que foi que... a última deste ano, sí. Sí, sí. <risas> bueno, en Cuntis, na outros sitios tamén, me parece que en Negreira, eh, en Pontedeume, que sí. sei, moitísimas zonas. A verdade é que... M, bueno, pues, eh, falamos tamén con... Mm, con outro componente máis do, sí. do, do vosso grupo a semana pasada en... en No, no outro programa amigo que sempre sí. en Galicia, eh, dicíanos que agora estaba despreparando mellor cousas para poder recabar ou poder compoñer algo que uh -huh. pudera mm, publicarse. Pero claro, os discos parece ser que non, non teñen a, a, a solicitude que tiñan antes, pero a mellor sí que podedes facer algún, algún recopilatorio para, uh -huh. para a próxima tempada, non? Sí, a ver, eh, a ver, nunca nos marcamos un, una meta de decir no en tal día en tal época hay que tener un disco novo mm. eh, siempre no depende de como, como super las circunstancias ¿no? claro, eh. que se puede decir hay veces que salen ideas que, que necesitan más rapidez de, de, de ser ejecutadas mm. eh, y ahora pues sí estamos hablando justamente de que de que o cede o cede físico. Mm. Sí. Eh está máis en declive que a que <risas> hoxendía a xuventude, pois. Pues, uh -huh. Sí. Vamos, que o consumo de músicas está eh, por outros outros vías. Sí, sí, sí, sí, sí, vías. Que realmente é certo que ti collezos un ordenadores e xa non ten. Sí, sí xa non un... onde meter unha galleta nun CD, <risas> nun <en> DVD. É <risas> es que ti si compras un coche e non podes escutar a música do coche. Sí, <risas> es que sí, claro. E <risas> entón, claro, dices que non me extraña que, que así non, non, non se poden. De todos modos, mm. bueno, sabemos que, que hai moitas opcións. Alternativas, sí, claro. Y normal, y non, non deixaremos, eu creo que non deixaremos de editar CD porque realmente cando sí. cando después de un concerto Nos já a nos atende aos camencenos uh -huh. para para chegar a a música quenquera de uh -huh. eh, Levala e se vende vendemos moltísimo, se eh? ve, claro, é que, sí, que, sí, que, sí, que sí. si realmente non ouve onde como digo eu, sino ouve aos descoitados a gente, non... uh -huh. sí, sí, no si si si que creo que trilha dura vai seguir. Si sí, si, sí, hombre, vai seguir triunfando, eh, vai seguir medrando xa se dice que onde está a traixadura sube a marea si, si e sube e acaba xente perbollada sí, sí. 25 anos de grabacións 25 anos de, de, de aportación bueno, de, sí. de poñer en valor a, a, a, a nosa música tradicional e ao mesmo tempo xente pues, que, que disfruta co, non somente a música, xente tamén co baile por certo, últimamente tendes os componentes da, de, de Traixadura, canto sodes? Pues en escenario, los componentes músicos somos 15. 15, oye. ajá. Sí, somos cinco gaiteiros desde eh, coro. Ajá. Uh -huh. Luego llevamos un equipo técnico detrás, claro, como para pues cada grupo. Como... Hombre, sal... Sí, pero que son a familia, eh. No si eh, faltaba más. no salimos de casa sin ellos, porque... No <risa> El faltaba, son esos que no se ven, pero que son tan imprescindibles que eh, si no, no es capaz de tocar. Exactamente. No sí, es... realmente, pero pasa eso, que muchas veces todos vemos los grupos, sí y todos falamos dos grupos, pero realmente... Hai cinco ou seis persoas. Aí que son, que importa, como digo, non son os importantes canós, porque se non por eles non podíamos facer nada. Por iso, que precisamente eh, que o noso técnico de son, Fernando sí. Campos, sí. os técnicos de monitores, que que o sí. fan que te, te sintas cómodo, eh, o equipo técnico para un grupo de música é eh, eh, vital, importante e o que non se vén importantísimo porque porque se non, se non fora por eles non se non se escoitaba ben, no, non cabre. se podía transmitir como é debido, porque claro, moitas veces pasa iso que dixo, que máis este soa é eh, maravilla. Sí. sí, sí, pero, sí, sí, sí, sí. No é es que toquemos ben, que ademais soa soa ben porque temos un técnico que vai e moito ben doado, boi eh, veces non é doado porque as circunstancias de sonoridade dos sítio, a veces referon, non son boas, pero aí el eh, Bueno, salvan as circunstancias. Sí, sí, camiño longo é o último, non? Última publicación. Sí, Camiño longo é esa vista atrás, ¿no? Mm. Sí. Después de 30 anos de de camiño como cando un eso, está facendo unha longa peregrinaxe, subo mm. o monteiro, mira para atrás e pode ver sí. esa ese pasado, ¿no? Sí, mm. exactamente. Donde quixemos ver recordar Eh, pois temas que que gravamos nos primeros discos, sí, sí, cando claro. non íamos esta formación, Ajá. eh, eu acordo perdón, iselas que era un, un, un puño de rapazas. Uh -huh. Eh, después que gravábamos éramos cinco e os temas de eh, treciadura cantamos sempre desde os inicios, ¿no? Y claro. uh -huh. então que encantaba aquella, pues pois cantábamos os gaiteiros, tocábamos e cantábamos ao mesmo tempo. Uh -huh. <risa> Eh, os directos eran igual de potentes. O uh -huh. que pasa que claro, cuando te sientas con dos personas en un coche es mucho más fácil. Hinton uh -huh. queríamos ver cómo farían aquellos aquellos temas que grabábamos sí, sí. cantándonos con este coro detrás. Sí, eh, sí, Y sí. después pues Vendo para atrás, pues vivimos como como una vez Ajá. Xuntamos as 4 coros de Canos de Galicia Para Ajá. fazer unha foliada sí, sí. Eh, Como xuntamos a banda de música Municipal de Pontevedra Ou a Ajá. da Coruña Ou outras moitas bandas de música eh, Eles fixeron temas como se chove A Muñez, Santo Amaro Están eh, organizadas e musicalizadas para, para orquestra ¿no? Como soaría aquilo sí, sí. Pois pues todo iso foio o que resumiu o que resumir, camiño longo es que, esa sonoridade actual do grupo con aquelas primeiras pezas uh -huh. de 30 anos, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Por eso digo eu que eh, non sei se a ti pasaría como me pasou a min, eh que eh, cando escoitas as primeiras cantigas e tal e as escoitas eu digo, "Pero é o aquel que cantaba, aquel que tocaba" si, uh -huh. si, sí, sí, por exemplo en unha noite no muiño uh -huh. no disco ese pois a folía de Sanfis do Castro cantaba eu e realmente <risa> <y, risa> que, que non o recoñece e por iso a hora de de gravala, ainda podería gravala eu, pero non, é mellor que a vos do coro que cantabas, mellor, non Riste de ti mesmo, non? Sí, pero iso sí. é unha situación extraordinária, ah, o feito no. de que, que ti rememores cousas que, en aquel momento, pues, atrevíchete a, a, a poñer en marcha. e eh? Precisamente, se sí, si non vos atreveras eh, deso, de xo si non teria tería deso que tendes, non? Sí. Porque a necesidade, é verdade, a veces é a se necesidade, é a que é atrevida. Eh? Si te, sí. digamos, ah, tamo con tambén éramos aos uh, rapaces máis novos e eh? sabes eh... que a Xuventude se atreve, o, o que sí. paga falta, eh? Es min... non me arrepinto, eh? Non claro, me claro, porque... claro. que a, pues... a mí presentáme un CD, vaya, preséntame unha cinta. E mm. era aos anos 95 e dice, e digo, eu digo, perdisto voce niña. miña <risa> sí. eh? Parece que tivemos un pequeno inconveniente precisamente da comunicación alguén cousa pasou bueno pero queridos a ínter non que de seguida estaremos con eles e aunque veño por aquí non veño por fa as irmas Eño por me a dir vertir ir me. de aire irrespirable obstruindo o pensamento para que cales importante que te quedes recluido non queremos pasar os forado niño no non podes ver non podes ver a cabeza diante dos pés a cachola no seu sitio está moi ben que cara yo estaras ti aí matinando que nunca vir su home colgando colgando colgando dos Vo un riso vota un riso que no pareza nervioso Relaado que no se sea escandaloso a cara ben se ve que es boa xente non hai nada máis limpo que a tua mente non non pode ser non pode ser que alguén fixese neste día ante o rei semellante porquería non sabemos que cuida estar vomitando por a rua só hai un home colgando iban por lo prado por lo me fuera a a no ayalano Bueno, seguimos hablando con Toniño que se nos fuera foixenos, porque pisamos o cable e foixenos, claro. pero estábamos falando de que eu claro, non me reconocía naquel CD, naquela cinta a non vo, me reconocía a voz vo de, de, de noviño, non? si, a voz de novo os, nos 95 eu non me reconocía sí. bueno, tivemos un pequeno atranco por culpa das comunicacións pero que volvemos a recuperarlo estábamos escoitando Po, po, de fondo a vosa música, no, pero estamos un tema emblemático, sí. un tema que aínda hoxe podemos cantar en directo, fíjate. <risa> claro, claro sí. sí, no grupo con pandeiretas uh. e daquela daquela lembro que que causaba sensación este este melro, sí, porque sí, non sí. era habitual ver un grupo de 20 anos un escenario con dúas pandeiretas se puxeran a cantar. O eh. que, afortunadamente eso está moi superado. Sí, sí, de verdad, e eh, además o Merlo tiña moito que ver coa coa sí. retranca galega, non? Hombre, sí, básicamente, <risas> e non, non o fixemos nos, non o inventamos non. Claro, nos claro. Aprendimos este tema, fíxate, dun grupo de gaiteiros de Catoira Que era, bueno, era daquela, uh, daquela onda tradicional que ainda sí. tivemos a sorte de coñecer. Eh, uh -huh. e bueno, pues, pues realmente é iso é, sí, sí. a transmisión oral a transmisión de un grupo de gaiteros uh -huh. e 30 anos despois ese tema sigue soando sí, sí, sí. Eso, é, eso é música tradicional bueno, falando de música tradicional e popular galega, a verdade é que vosotros tamén buscades documentación eh, um eh, hombre, eh, tanto. Eh, seguro que aportades en, en moitas persoas das que vos coñecedes e tedes contacto con elas, pues pois recolledes deles non somente música sino hasta partituras e moitas cousas máis, non? Sí, eh, a ver, a transmisión de Gaiteiros a gaiteros existiu toda a vida e eh, logo, a ver, somos músicos, lógicamente, ¿no? donde mm -hmm. este é es acceso a toda a música que hai escrita hoxendía. Mm -hmm. Realmente o máis xuxente era digamos eh, recoller o legado daquela xente viva, ¿no? Mm. Claro, claro. De que, que a xente que que en 1909 que hai 30 anos pois pues, pois pues, tiña 80, 90 anos, mm -hmm. que foron algunhas das que nos soportaban non só a trexadura, senón a, sí, sí, sí. a todos os grupos da época ás que realmente nos deron o testigo da da, da música tradicional, se fixo por parte de moita xente, de moitos grupos un verdadeiro traballo de campo, gracias a iso, pois, oxida, existe no Museo do Pueblo Galego, por exemplo, unha gran recuperación de, de, de cintas, de canse, uh -huh. de, de música cantada. Uh -huh. E logo estábamos cancioneros de música tradicional, xa escritos de, de primeros do século XX, non? Ah, sí, sí. eh, donde xa estaba esta música recollida. Ahora, a música dos veiteiros, esa, bueno, está escrita, pero, pero moita era así de, de composición de, de transmisión Autoría. de oído como aprendían eles, ¿eh? non eran músicos de partitura claro, claro. era músicos de oído eh, sí, exactamente sí. transmitido de gaiteiro a gaiteiro e ao mesmo tempo comp composicións e, e variacións mm -hmm. de, de músicas que eles mismos de dos antergos, non? Sí, exactamente. Ya, claro. Bueno, pues eh, de verdad que es eh, eh, un placer y una honra hablar contigo, sí, Toniño. Con eh, eh, ¿Y ¿En qué trabajos estáis ahora aparte de que tal reflexión de todo el trabajo de todo año, <ríe> Quizás a mejor hora preparando algo para para las siguientes actuaciones, ¿no? Eh, sí, estamos, bueno, en este momento estamos eh, remató la temporada e uh -huh. estamos con un tempo sempre cando remate a temporada votamos un tempo de descanso claro. sí, sí, sí, para sí. onde cada un pode pues, recoller novas ideas e sí, sí, sí, sí, sí, sí. agora agora a final de, uh -huh. de ano nos citaremos e empezas a falar de coaches e dai salen os proxetos hai un proxecto que bueno, o sea, hai un tema que si sí, que sí será o primeiro que traballaremos que será, a, lógicamente, pues, eh, outro tema que, desgraciadamente, temos que dedicar a outro compañero. Sí, Antón. Antón, Antón, sí. Foi, ah, bueno, claro. Igual sí. que Mingos Lorenzo desapareceu en 2017, pues, Antón, pues sí. o ano pasado perdimos Antón Cabaleiro. Uh -huh, uh -huh. eh, son cursos que pasan, era a terceira vez que nos pasa, eh, sí. pero, bueno, son circunstancias da vida que... que veixámoslos no camiño, pero nunca os esquecemos ¿no? claro, e, no. e Antón Cavalero terá o seu, o seu tema tamén dedicado e é, é un, un tamén, unha grande figura mm -hmm. a reivindicar, desde logo sí, é, orgullosos, como dices vos na vosa página, que é parte dos voces generosos non? Sí, sí, sí, sí. porque foi unha un, un grande perso... foi unha gran pérdida para a trexadura porque era un Un, una vez igual que amigos dos primeiros aqueles do uh -huh. que primeiro coro que se formara un pouco sí, de casualidade sí, sí. pero que foron eles os primeiros amigos que nos viñeron que responderon a chamada que lles fixiéramos para para uh -huh. cantar un canto Bueno, pois, pues, magua eh, eh, sentimentos compartidos con todos vosotros eh, que, que, que, que que saia un, unha cousa extraordinaria eh, de vos cando por poñedes algo seguro que sempre saiben de, de verdade que agradecemosche moitísimo a, a tua participación no programa de hoxe eh, bueno, te, temos o teu contacto e xa seguiremos sí, incomodándote xa te seguiremos incomodando Noutra ocasión, para sí, que nos, no, no, se si hai algunha eh, novidade É eh, un placer, é un placer falar con Con vos sempre, sobre todo Coa xente que estaves aí Na distancia mantendo Mantendo a música, mantendo a nosa lingua Atendendo a A un público Que ten muitísimo máis mérito que de aquí Porque ao fin e ao cabo aquí estamos E, bueno, é como estar na casa Pero cando estás fora de casa, sí, cuidado, cuidado Que se agradece moito máis E por isto, Trexadura, sí como sí, sí. sí vos agradece a vos Este esforzo polos programas eh. Pois, pues graciñas eh niño y eh, que en fin que seguiremos en contacto, don niño, que muitísimo bueno, que si hay algunha novidade, xa sabemos que, que, que nos encantados de poder publicala e ao mesmo tempo disfrutar con vosotros Como vamos a disfrutar agora escoitando a música vosa que o noso técnico xa ten preparado para, para todos os nosos ointes. Buena, pues nada, unha oferta a e unha oferta a toda a audiencia. Muitísimas gracias. Moitas gracias, don eh, niño. Chao. chao, chao. O pasar por camariñas, por camariñas Pasé cantando O pasar por camariñas I don't